«Ти, напевно, не знаєш, що ми тепер сюди переїхали і тут живемо». А я торік вступила до університету. Зараз закінчую перший курс – юридичний факультет. Напевно, Сергій дивився на неї вкрай здивовано, тому що вона відразу ж запитала, «Я що?» Справляю враження зовсім тупої, що ти так здивувався. Ні, знітився Сергій, звичайно, ні. До речі, перше я здивувався ще тоді при нашому знайомстві, тому що ти ніде не навчалася. Так що ти не права. Причина твого подиву мені відома, промовила Юлія. Але не переживай. «Я не образилася. Що поробиш, тому хто змушений боротися за виживання, не до освіти?» «Тепер інша справа. Тепер я живу, як усі. Чому ж мені не отримувати спеціальність?» «Звичайно», – погодився Сергій. «Це Гайдукевич наполіг на переїзді сюди. Місто йому подобалося. Він і підкинув ідею вчитися». Вважав, що так скоріше забудуться всі ті жахи. «І що забулися?» – запитав Сергій, дивлячись і в очі. «Практично забулися». Спокійно відповіла вона. «І що?» Він несподівно осікся, не знаючи, чи можна запитувати про те, що намірився. Вона спокійно і запитливо подивилася на нього. «Чого ж ти продовжуй?» – говорив її погляд. «Ми ж завжди з тобою вміли в очі сказати, хто що думає». «І що? Ти не боїшся тепер, що вони з'являться знову? Ти впевнена, що вони тобі більше не загрожують? А вже ж», – сказала Юлія. Гадаю, я одна з небагатьох, якщо не єдина, кому це вдалося. Тепер я можу жити спокійно. Вона помовчала і додала. І те, що це сталося завдяки тобі, я також пам'ятаю і ніколи не забуду. Сергій відвів очі. Він не знав, як трактувати теперішній її стан з позицій звичайних, навіть подумки не міг сказати здорових людей. Це слово по відношенню до всіх означало б, що ця незрівнянна дівчина, яка сидить перед ним, з ним самим тепер почало щось діятись. Він навіть не розумів, що... А здавалося, сьогодні зранку це відчувалося особливо гостро, оманливе враження, що ніколи не було ніяких печер, харгілонів, не було Юлії. Але він розумів, що це тимчасово, що спогади повернуться, щойно припинять працювати м'язи і вироблятися спортивний адреналін. Та насправді все було набагато гірше. Ще не скінчилися змагання, а спогади вже з ним. Та що спогади, сама Юлія прийшла нагадати, що життя його ще досі знаходиться в тому стані, який можна порівняти, хіба що з перебуванням на межі дня і ночі. З одного боку, Пролягала вічна темрява, у якій на нього ще досі чекала на самоті дивовижна жінка, з неповторними очима, які притягали його сильніше за усе. І тим не менше, зробити крок на цю половину, здавалося, надзвичайно важким завданням. З другого боку, Світило сонце, і ходили люди, звичайні, рідні, такі, як він сам. Тут було просто і звично, ніщо не гнітило і вільно дихалося. І зробити крок у цьому напрямку здавалося дуже легко, проте він не міг наважитися і на це. Адже там не було її. «А як ти?» – запитала. Юлія, ніяк, він не знайшов іншого слова За місяць диплом не випускані і все І тоді я, непевно, зроблю так, як і ти Дремену куди-небудь, навіть не знаю куди Все, що він міг сказати Адже про обидві половини Юлія знала, розуміла і без нього а як твоя машина? Нічого, їздить. Пробач, що я так і не прийшов, тоді попрощатися, сказав Сергій. Нічого, відповіла вона. Я розумію тебе. Навіть краще, ніж ти думаєш. І не ображаюся. А як ти опинився на змаганнях? Після того всього почав посилено тренуватися. Знаєш, Хотілося просто кудись подіти себе. Набрав форму. Виграв кілька дрібних змагань. Тоді примусили виступати тут. За будь-яких обставин це мої останні змагання. Тоді я правильно вчинила. Що ти маєш на увазі, не зрозумів Сергій. Я чула, що такий турнір влаштовується але взагалі-то не збиралася йти. Ти вже пробач, фанатичне ставлення до цього виду спорту ти мені не прищепив. Просто подумала, що раптом зможу побачити тебе ще раз. Дуже хотілося. Не змогла собі відмовити. Це було сказано без найменших натяків набода якусь неврівноваженість. Голос її не здригнувся, а очі висловили щось таке, наче вона просто поділилася з близькою людиною тим, чим не могла ділитися. Більше ні з ким. Вибач, що все так сталося. Додала Йолія, я не думала, «Що ти мене побачиш так високо?» Сергій, вражений цією фразою, повільно обернувся до неї. «Ти хочеш сказати, що якби я не побачив тебе, ти б не підійшла?» «Звісно, ти ж не хотів». У ньому щось здригнулося, і, вимовляючи перші слова, Сергій не знав. Чи вдасть йому закінчити фразу у відповідь? Якби я знав, де можна тебе побачити ще раз, я б, напевно, також не втримався, прийшов.